ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל, ויפת תואר, והאיש קשה ורם עללים, והוא חליבי. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל את צונו. וישלח דוד עשרה נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם, כה לחי.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 בהיותנו בשדה. חומה היו עלינו, גם לילה, גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצאן. ועתה, דעי וראי מה תעשי, כי כלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מתדבר אליו. ותמהר, אביגיל, ותיקח מאתיים לחם ושניים נבלי יין,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 ותפגוש אותם. ודוד אמר, אחלה שקר, שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו לא מאומה. וישב לי רעה תחת טובה. כה הוא יעשה אלוהים לאויבי דוד, וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לו עד הבוקר משתין בקיר. ותרא אביגיל את דוד, ותמהר, ותרד מעל החמור.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 וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. שנא לפשע אמתיך. כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן. כי מלחמות אדוני אדוני נלחם. ורעה לא תמצבך מימיך. ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך.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 את אמתיך. ויאמר דוד לאביגל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך פעמך וברוכה את, אשר כליטיני היום הזה מבוא ודמים, והושע ידי לי. ואולם, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני, מהרה אותך, כי לולי מיהרת,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 לקח דוד מיזרעאל, ותהיינה גם שתהן לו לנשים. ושאול, נתן את מיכל בתו, אשת דוד, לפלתי בן ליש, אשר מגלים.